om hon får betala med sitt liv. Men vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Den som skäms för mig och mina ord. I detta trolösa och syndiga släkte. Honom ska också människosonen skämmas för. När han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Och han sa sannerligen Några av dem som står här. Ska inte möta döden för en de har sett Guds rike komma med makt